Az orvos letette az esetem leírását tartalmazó dossziét, és barátságos mosolyan nézett rám az asztal felett. Sajnálom, Harriet, de meg kell műtenünk magát. A szavak, akármilyen tapintatosan mondta is, arcú csapásként értek. A repülőiskola után a Manchester melletti Hayton Parkban állomásoztunk, és úgy hallottam, hogy két napon belül megkapom a pilótai kinevezésemet. Végre úgy tűnt, hogy minden nem van. Műteni? Ez biztos? Sajnos tökéletesen biztos, mondta, és látszott rajta, hogy érti a dolgát. Repülő alezredes volt, a civil életben szinte bizonyosan specialista, és egy közönséges orvosi vizsgálat után kerültem hozzá. Itt van ez a régi műtéti heg, amit a leletek közt említenek, folytatta. Már átesett sebészeti beavatkozáson, igaz? Igen, néhány évvel ezelőtt. Nos, attól tartok, hogy újra jelentkezik az a dolog, és kezelést igényel. Éreztem, hogy kifogytam a szavakból. Már csak egy kérdésem maradt. Mikor? Haladéktalanul. Napokon belül. Rábámúltam. De az egységem a hétvégén indul a tengeren túlra. Hát, ez sajnálatos. Széttárt a karját, és újra rám mosolygott. De ők maga nélkül is elindulhatnak, maga pedig kórházban lesz. Hirtelen rám tört a veszteség érzése. Valami véget ért számomra, és ez az érzés akkor is velem maradt, amikor elhagytam a repülő alezredes irodáját. Fájdalommal töltött el a felismerés, hogy az az ötven ember, akivel végigizzadtam az utat idáig, akivel közösen éltem át meg annyi új élményemet a barátom lett. Az első idomítás a londoni St. John's Woodban, a kemény kiképzés a Scarborough-i a ráerősítő edzés robbsheer és végül a repülő lecké Mindez összekötött bennünket, és ma már nem egyénként gondoltam magamra, hanem egy csoport tagjaként. Alig is tudtam felfogni, hogy mostantól magamra maradok. A többiek is sajnálkoztak, legkedvesebb hajtásaim már-már gyászos képpen néztek rám, de túl elfoglaltak volt ahhoz, hogy sok figyelmet szentelhessenek nekem. Ide-oda rohangáltatták őket, eligazításokon vettek részt, felszerelést kellett vételezniük. Lázban égett az egész egység, kivéve engem. Én csak ültem az ágyam szélén a hullámpalabarakba, míg körülöttem tetőfokára hágott az izgalom. Azt hittem, fel sem fog tűnni a távozásom, de amikor megkaptam a parancsot és felkészültem az indulásra, a zsákom zsebébe rejtve egy borítékot találtam, tele értékes kuponokkal, amelyeket cigarettára lehetett beváltani, azokban a nehéz időkben. Úgy tűnt, hogy szinte mindenki hozzájárult, és ez az utolsó gesztus elszorította a torkomat, miközben magányosan baktattam át a táborom. A kórház Craden hillben volt, Hillford mellett, és most úgy gondolom a katona élet egyik vigasza, hogy az ember nem érezheti magát túl sokáig egyedül. A hosszú korterem ágyai tele voltak olyan fiatal emberekkel, akiket hozzám hasonlóan elszakítottak a bajtársaiktól, és most alig várták, hogy barátságokat köthessenek. Az operáció előtti néhány nap során eléggé jól megismertük egymást. A baloldali ágyon fekvő beteg azzal töltötte az idejét, hogy szívfájító verseket írt a barátnőjének, és ragaszkodott hozzá, hogy strófáról strófára nekem is felolvassa őket. A jobboldali társam szemlélődő típusnak tűnt. Mindenki szeminek hívta, amire ő csak morgással válaszolt. Amikor megtudta, hogy állatorvos vagyok, kihajolt az ágyából és magához intett. – Ölegem van ma azokból, akik szeminek hívnak? – közölte erős Birminghami tájszólásban. – Mert hogy nem Sami a nevem, hanem Desmond. – Tényleg? De akkor miért hívnak úgy? – Még közelebb hajott. – Pontosan erről akarok veled beszélni. Te állatorvos vagy, te értesz ezekhez a dolgokhoz. Azért írnak úgy, meg valami baj van velem. Amiatt vagyok itt. De miért vagy itt? Mi a bajod? Körülnézett, majd bizalmasan odasukta. Tú, nagy a golyó. Micsoda? Az egyik golyó ma hatalmasra nőtt. Ó, értem. Vagyis nem értem. Elmondom, miről van szó. Itt a kórterebben mindenki azt mondja, hogy az orvosok le fogják vágni, hogy olyan leszek, mint Szemi Hill. Bólintottam. A főiskolai emlékek idéződtek fel bennem. Akkoriban volt egy ilyen népszerű dalocska. Szemi Hill a nevem, csak egy golyón van nekem. De ez ostobaság, hiszen csak ugratnak, mondtam. A megnagyobbodott herének számtalan a lehet. Emlékszel, minek nevezték az orvosok? Összeráncolta a homlokát. Útse nevet mondtak. Valami vori vagy vari. Úgy érted, kéle? Az az! emelte föl a kezét. Autósa ne szunták. Nos, akkor nincs miért tagódni, feleltem. Erre ez a visszértágulat. Egyszerű kis beavatkozás. semmiség az egész. Azt mondod, hogy ne fogják levágni a golyómat? Úgy van, csak kiszednek belőle néhány fölösleges véredény, Ez minden. Ne félj. Hátra zuhant a párnára, és lángoló tekintettel meredt a plafonra. – Köszönöm, pajtás! – lehelte. – Megmentetted az életet. Holnap visznek műteni? Én meg már napok óta rettegek. Egész nap olyan volt, mint aki volna. Mindenkivel nevetett és tréfálkozott. És másnap reggel, amikor megérkezett a nővér, hogy beadja neki a műtét előtti injekciót, utoljára még könyörgő szemmel nézett rám. – Nem csak táve, pajtás! – – Igaz? Nem fogják? – fölemeltem a kezem. – Biztosíthatlak, Szemi. Akarom mondani Dezmond, hogy nincs miért aggódod. A szavamat adom rá. Újra az a boldog mosoly terült szét az arcán, és ott is maradt, míg be nem tolta a kerekes hordágyat egy szanitéc, hogy átszállítsa a műtőbe. Reggelenként a vérkocsi nagy forgalmat bonyolított le, és az volt a szokás, hogy mindenkit megéljen eztek, mielőtt kigurították volna. Az áldozatok legtöbbje bágyatintéssel válaszolt, mielőtt becsapódott volna mögötte a lengőajtó. De amikor azt láttam, hogy Desmond széles vigyorral búcsúzik, és magasba emeli a hüvelykúját, úgy éreztem, hogy tényleg tettem érte valamit. Másnap reggel én is sorra kerültem. Nyolc óra körül megkaptam az injekciómat, és mire megjött a kocsi, már kellemesen szédelektem. Lehúzták rólam a pizsamát, és belebújtattak egy hálóink szerűségbe, amelyet pertlikkel kötöttek meg a nyakamon és rámadtak egy vastag gyapjuzoknit. Ahogy a szanitéc kifelé gördített, felhassant a szobatársak bátorító kórusa, nekem pedig sikerült a rituális karlengetéssel távoznom. Következett a lehangoló utazás a fehér csempés folyosókon, majd kocsistól betoltak az anesteziológiára. Amint beértünk, kínílt a szemközti ajtó, és teleszívott fecskendővel egy orvos közeledett felé. Egy ijesztő pillantásra feltárult előttem a műtő, a hosszú asztal fölött égő lámpákkal és a várakozó sebészekkel. Az orvos feltűrte a ruhám úját, és sebbenzinnel benzinnel bedörgölte a karomat. Úgy döntöttem, hogy eleget láttam, és lehúnytam a szememet. De egy kiáltásra ismét felnyitottam. – Te jó ég, csak nem James Herriott! Felnéztem a fecskendős emberre. Teddy McQueen volt az, az iskolatársam, akivel azóta nem találkoztam. A torkom kiszáradt az injekciótól, de úgy éreztem, hogy muszáj mondanom valamit. Álló, Teddy! nyögtem ki. Elkerekedett a szeme. Mi a fenét kereselte itt? Mégis mit gondolsz? kérdeztem vissza. Meg fognak operálni. Azt tudom, hiszen én vagyok az altatóorvos, de emlékszem, hogy az iskolába állatorvosnak készültél. Úgy van, állatorvos vagyok. Igen? ésült ki az arcára. És mi az ördögöt keres egy állatorvos a Ráfnál? Jó kérdés volt. Bár silinget, Teddy, válaszoltam. Újra nevetni kezdett. Láthatólag roppant mulatságosnak találta a helyzetet. Hát, Jim! Én ezt nem tudom felfogni. Fölém hajolt és csillapíthatatlanul vihogott el tudod képzelni, hogy így találkozunk annyi év után. Az egész teste rászkodott a nevetéstől, és a könnyeit törölgette. Én megfeküdtem a vérkocsin, hálóingemben és gyapjúzoknimban, és csattanós válasz után kutattam eltompult agyamban, amikor kiszólt egy hang a műtőből. Mi tart ennyi ideig, McQueen? Nem várhatunk itt egész délelőtt? Teddi abba hagyta a röhögést. Bocsáss meg, öreg cimbora, mondta, de várnak oda bent. Belenyomta a tűt a és az volt az utolsó emlékem, ahogy mosolygóképe képe eltűnik a szemem előtt. Három hetet töltöttem Crudon hill be és a vége felé a majdnem gyógyultaknak megengedték, hogy bejárjanak a közeli városkába, Herefordba. Ez elég kínos volt, mivel a kórházi kék-fehér csíkos inget és vörös nyakkendőt kellett viselnünk, és a tisztelet teljes pillantásokból nyilvánvaló volt, hogy az emberek háborús sebesülteknek néznek minket. Amikor egy első világháborús veterán odajött hozzám és megkérdezte: Hó szereztad a sebet, Pajtás? Soha többé nem mentem be a városba. A hála érzetével hagytam el a Ráf kórházat különösen a keményen dolgozó, vidám ápoló nőknek voltam hálás. Sokat kórholtak minket, hogy fecsegünk lámpaoltás után, meg cigarettázunk a takaró alatt, vagy rendetlen az ágyunk, de én nem győztem csodálni az odaadásukat. Feküdtem az ágyon, és eltűnődtem azon. Mi késztett arra egy lányt, hogy a beteg ápolás nehéz munkáját válaszza? Mert törődik az emberek sorsával. Mert működik benne a természetes gondoskodási ösztön. Bármi legyen is, abba biztos voltam, hogy erre születni kell. Bizonyos állatok személyiségében is megvan ez a vonás, amelynek eleven példája volt Judy, Eric Abbott juhászkutyája. Először akkor találkoztam Judival, amikor Eric tinójának fanyelvét kezeltem. Fiatal jószág volt, és a farmer sajnálkozva vallotta be, hogy elhanyagolta, mert olyan volt akár egy lábon járó csontváz. – A fenébe is! – morogta Erik kiment a többivel a távoli legelőre, és nekem észre kellett volna vennem. Álmomba se gondoltam, hogy ilyen állapotba kerül. Amikor aktinó bacerlózis támadja meg a nyelvet, az azonnali kezelést igényel, amikor megjelennek a nyáladzástünetei tünetei és a duzzanat az alsó állkapocsalat. Ellenkező esetben a nyelv egyre keményebb lesz, míg végül kitüremkedik a szájból, és olyan merevvé nem válik, mint a fadarab. Innen a betegség népi elnevezése. Ez a csontsovány kis jószág már ebbe a stádiumba jutott, és nem csak hogy szánalmas, de kicsi komikus látványt is nyújtott, amikor úgy tett, mintha fel akarna öklelni. Ezzel a nyelvvel egyszerűen nem tudott tenni, és a szószoros értelmében az éjhalál küszöbére került. De mintha ez már nem érdekelte volna. Van egy lehetőség, Erik, mondtam. Minden gond nélkül beadok neki egy intravénás injekciót, mert úgy sincs már ereje ellenállni. A korszak új és hatásos gyógymódja volt a vénába fecskendezett nátrium jodit. Az eredmény igen látványos volt. Korábban a farmerek jó tinktúrával ecsetelték a nyelvet, és a fárasztó kezelés vagy használt, vagy nem. A nátrium csodálatos javulást eredményezett, és napokon belül megmutatkozott a hatása. Bevezettem a tűt a nyaki érbe, és fejjel lefelé fordítottam az átlátszó folyadékot tartalmazó üvegcsét. Nyolc grammot szoktam feloldani 200 milliliter desztillált vízbe, és nem tartott sokáig, amíg elfolyt. Már csak nem kiürült az üveg, amikor észrevettem Judit. Tudatába voltam annak, hogy végig ott ül mellettem egy nagy kutya, de az injekciózás során egyre közelebb nyomult a fekete orr, még épp hogy hozzá nem ért a tűhöz. Aztán az orr a legnagyobb alapossággal oda-vissza megszaglázta az üvegbe vezető gomi csövet. Amikor kihúztam a tűt, az orr a beinjekciózott bőrfelődetet kezdte elvizsgálgatni. Majd kinyúlt egy nyelv, és módszeresen nyalogatni kezdte a tínó nyakát. Legugoltam, és úgy figyeltem. Az állat részéről több volt ez, mint puszta kíváncsiság. A kutya egész viselkedése intenzív érdeklődést és aggodalmat fejezett ki. Tudja, Erik, mondtam, az a benyomásom, hogy ez a kutya nem csak figyel engem, hanem ellenőrzi is a munkámat. A farmer felnevetett. Ebbe igaza van. Fúcsa, öreg szuka ez a Judy, olyan, mint egy ápolónő. Ha bárhol baj van, azonnal szolgálatba lép. Erővel se lehetne távol tartani. Judy a neve hallatára gyorsan felpillantott. Formás jószág volt. A színe más, mint a rendes kótyúhászoké, mert a szokásos fekete és fehér bundát változatos árnyalatú barna és szürke sávok tarkították lehet, hogy keverék volt, de a végeredmény vonzóra sikerült, és a hatást csak fokozta a ragyogó szempár a barátságos mosolyra álló száj. Megdörgöltem a fülletővét, amelyre hatalmas farcsóválással válaszolt. Nem csak a farkát csóválta, hanem az egész hátsó felét. Úgy látom, jó természete van. Nagyon is, mondta a farmer. És hát mi, mint semmi. Botál hangzik, de azt gondolom, ez a Judy gondot akar viselni a farm összes jószágára. Bólintottam. Elhiszem. És most fektessük a tinót a mellére. Lehajoltunk, és a gerince alá csúsztatva a kezünket hasra fordítottuk a tinót. Mindkét oldalról kitámasztottuk szénabálákkal, majd ráterítettük egy lópókrócot. Ebben a helyzetben már nem látszott olyan cserevésznek, mint korábban, de kiaszott feje, a szájából kilógó merev és haszna vehetetlen nyelvvel, meg a szalmára folyamatosan csorgó nyál, nem sok jót ígért. Kíváncsi voltam, viszont látom-e még elevenen. Judy azonban nem akarta osztani a pessimizmusomat. A pokróc és a bálák kiemelkedő szagvizsgálata után a tinó fejéhez került. Bátorítóan megnyalta a borzas fejebóbját, majd kényelmesen elhelyezkedett az állattal szemben, akár a szemét a betegen tartó éjszakás nővér. – Ott fog maradni? – néztem vissza az ajtó résén át. – sem mozdul onnan, amíg a Tinó már nem gyógyul, vagy ki nem múlik? – válaszolta Erik. – Ilyenkor van elemibe. Nos, sose lehet tudni. Talán azzal, hogy ott ül, erősíti benne az élni akarást. A Tinónak tényleg segítségre van szüksége. Próbálja életbe tartani tejjel és zapkásával, amíg hatni nem kezd az injekció. Ha megissza, nagyon jót fog tenni neki. Ha nem, akkor itassa üvegből. De óvatosan, nehogy megfulladjon. Egy ilyen eset a szokásosnál is izgalmasabb tud lenni, mert tényleg hatásos gyógyszer volt rá. Nem sok eféle létezett annak idején. Így alig vártam, hogy visszamenjek megnézni. Sikerült-e kirángatnom az állatot a haláltorkából? de tudtam, hogy időt kell adnom az orvoságnak, ezért öt napig távol maradtam. Amikor végigmentem az udvaron az istáló felé, tudtam, hogy itt már nem lesz helye kételjének, vagy megdöglött, vagy a legjobb úton van a gyógyuláshoz. Lépteim zaja a kockaköveken, nem maradt észrevétlen. A félajtó fölött megjelent zsúdi feje a kihegyezett fülekkel. Győzelmi mámor fogott el. Ha a nővérke még a helyén van, akkor a betegnek életbe kell lennie. És gyanumat csak erősítette, hogy egy másodpercre eltűnt a nagykutya, majd minden erőfeszítés nélkül átrepült az ajtó felett. Ugrándozni kezdett körülöttem, és lelkesen csóválta a farkát. Mindent megtett, hogy értésemre adja. Kitűnően alakulnak a dolgok. Oda bent a tinó még mindig a szalmán hevert, de amikor felén fordult, láttam, hogy egy szénacsomó van a szájába. Maga a nyelv eltűnt az ajkak között. – Hát ez győzelem, nem igaz? – kérdezte az udvarról belépő Erik. Kétség nem fér hozzá, feleltem. A nyelve sokkal puhább, és látom, hogy már az evéssel is próbálkozik. Ami nem nagyon megy néki, de szépen is szart meg az apkását. Időnként már lábra is áll, de még nagyon gyönge. Elővettem a következő üveg nátrium joidot, és megismétertem a kezelést, miközben a vadó szimatoló Judy megint csak oda az órát a tűhöz. Lenem vette a szemét a beinjekciózott felületről, és annyira koncentrált, olyan hevesen szívta be a gyógyszerszagát, hogy benne rekedt a levegő, és egy nagyot kellett fújtatnia, mielőtt folytatta volna a vizsgálódást. Amikor befejeztem, újra elfoglalta helyét a Tino fejénél, és távozóba észrevettem, hogy a szalmába erősen himbálja a hátsó felét. Ez némiképpen zavarba ejtett, amíg rá nem jöttem, hogy csak a farkát csóvája ültébe. Nos, Judy elégedett a dolgok állásával, jegyeztem meg. A farmer bólintott. Igen, szereti hasznosát tenni magát. Tudja, minden új szülött bornát amit a világragyó. És ugyanezt teszi a kicsit akkal is. Kész bába, nem? Rá lehet mondani. és itt van még egy furcsa dolog. Kínlakik a jószággal az istálóba. Szép, meleg kutya ója van, de oda se dugja az orrát. Ott töti az éjszakákat a jószág közt a szalmán. Egy héttel később néztem meg újra a tinót. Ezúttal már újra körve körbe az istálóba, mint egy versenyló, amikor megközelítettem. Amikor sikerült végre sarokba szólítanom, és elkaptam az órát, lihegtem, de boldog voltam. Becsúsztattam az ujjamat a szájába. A nyelv rugalmas volt, már majdnem egészséges. Beadok még egy inekcióterit. A fanyáv átkozott túl makacs betegség, ha nem sikerült tökéletesen kikezelni. Elkezdtem kitekerni a gumicsövet. Jut eszembe, sehol sem látom Judit. Szerintem úgy gondolja, hogy ez már meggyógyult, meg különben is mással van elfoglalva. Nézzem csak oda! Átnéztem az alacsony ajtó felett. Judi fontoskodva ügetett át az udvaron. Valami volt a szájába, valami sárga és pettyes. Még jobban kihajoltam. Mit visz? – Hát csirkét. – Csirkét? – Igen, vagy egy fészekalja szaladgálotta, Most majd csak egy hónapos, aki úgy látszik az öreg szuka, úgy gondolja, hogy jobb helyen vannak a istálóba. Ájra csinál nekik oda be, és megpróbálja összeterelni őket. De az apró jószág nem hagyja magát. Figyeltem Judith, ahogy eltűnik az istálóba. Kisvártatva újra felbukkant, és egy csapat kis csirke felé tartott, amelyek boldogan kapirgáltak a kövek között. Gyengéden fölkapta az egyiket, és bevitte az istálóba. De amint belépett, megjelent az ajtóban az előző csirke, hogy visszatotyogjon a társaihoz. <gül> Nehéz idők jártak Judira, de én tudtam, hogy nem hagyja fel, mert ilyen a természete. <gül> Judy, a kutya nővérke, szolgálatban van.